În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, astăzi s-a rânduit să se citească pildea asemănătorului, Rânduia la bisericii ne pune astăzi înainte, ca în fiecare an, cum în toamnă, când se o ogorul, după ce s-a adunat recolta, această pildă, pentru că i a fost pusă tot într-un astfel de mediu. A fost pusă pentru că mediul ne ajută să înțelegem mai bine anumite caine. În fost dar din mistericioși știm că este un exemplu simplu, dar are o profunzime. Mântuitorul a spus această pildă în partea de nord a țării Sfinte, unde erau multe recolte și oamenii se ocupau cu agricultura, cu semănatul. Și puteau înțelege foarte bine acest exemplu. Însă Mântuitorul nu vrea ca omul să rămână doar la această plină, la acest exemplu. N-a spus agricultorilor despre ceea ce ei în fond știau. Că atunci ei spuneau, iată, vine să ne spună ceea ce știm, ceea ce cunoaștem. și prin ceea ce ei cunoșteau, a avut să îi atragă spre alte înțelesuri. De aceea, la sfârșitul pildei, întâi dorul spune sau ne atrage cumva atenția și atragea și lor atenția că este ceva ascuns. Și ne spune prin aceste cuvinte cine are urechi de auzit să audă. Adică nu este un exemplu, o pildă simplă. Nu despre cereale, despre grâu, am venit și despre semănat, am venit să vă propovăduiesc. Cine are un mic de auzit, se audă. Dar iată că apostolii care erau cu Mântuitorul Iisus Hristos nici nu au înțeles. Și acest cuvânt al Mântuitorului i-a pus puțin pe gând. Ce-ai vrut să ne spun, Ce-ai vrut, Doamne, să le explici lor? Că n-am înțeles. Spune-ne ce înseamnă bine de aceasta, spune -ne. Și auzim cuvântul Mântuitorului care ne înficoșează la o primă Ce voi vă spun deschis. Pentru că, iată, sunteți îndreptați, îndreptățiți să cunoașteți Împărăția Lui Dumnezeu. Sunteți căutători, cu alte cuvinte, de aceea sunteți lângă mine. Dar lor le spun prin de ca auzind să nu audă și văzind să nu vadă. Pare un joc de cuvinte. Pentru că în aceste cuvinte iubiți creștin, se, se află esența creștinismului. Credința. Și ce face ca ei auzind această pildă să n-audă? Ce îi face ca văzând pe Mântuitorul să nu vadă ceea ce vrea el să transmită. Preocupare. Am zice noi ceva foarte obișnuit. Fiecare om are o preocupare. Eia adică că ei erau preocupați de altele de semănat, de pe peste sau de altele ucenicii aveau preocuparea împărăției lui Dumnezeu. Și în fond, această preocupare îi ține lângă Hristos. Simt ei că lângă Hristos pot să afle. Nu, nu știu ce. Nu știu ce căutau în adevărat în sens al cuvântului. Însă știau că e ceva firesc sufletul. E potrivit pentru ceea ce, în fond, sufletul căuta. Deci Că vedeți, atunci când noi suntem preocupați de ceva, de fapt, este o preocupare a sufletului. Și această preocupare se hănește prin intelect, prin simțuri, prin dorințe. Și toate acestea sunt, să spun așa, niște mâini prin care, iată, sufletul vrea să se clănească. Pilda Iubii Scredicioși este bine cunoscută, este și explicată de Mântuitorul. Și dacă nu este explicată, ne întrebăm de ce Biserica ne-a pus -o și astăzi. Că o cunoaștem. Tocmai datorită faptului că Iată, este nevoie ca auzindu-o, să învățăm să auzim. Ca văzând cu ochii, mințe, această pildă, să învățăm să vedem ce este în spate. Pentru că, chiar dacă am vedea, chiar dacă am înțelege această pildă, repetată, parcă găsim sens mai profund. Și ne adâncim mai mult în mesajul iată pe care Dumnezeu vrea să ne împună la inimă să dea rol. Știm că semănătorul este Dumnezeu. Păi semânța este cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba și de cuvântul vorbit, transmis, dar este vorba și de cuvântul ca logo, ca persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că spune Evanghelistul lui și ne aduce aminte de cuvântul pe care Mântuitorul ni l adresează în El. Cine rămâne cu mine, eu rămân în El și aduce rod bun. Iată că rodul vine din cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că această sămânță cade, arată că este vorba despre voia omului. Sămânța nu este pusă într-un loc anume, ci cade, liberă. Este într-o libertate, pentru că pământul este inima omului. Credința de credecioși este arătată în această pildă prin faptul că ea, această sămânță, se adâncește în inima omului, se adâncește în pământ. Și ca să o înțelegem acum, iată că Dumnezeu trimite pe Fiul Său, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Spre inima omului. Și se întâmplă ca prin voia libera omului să cadă în inimă. Nu nimerește inima. De ce? Pentru că inima e în față de la Dumnezeu. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu. În sensul că, iată, ne îndulcim intelectual de o parte duhovnicească. Și vedem că sunt sensuri adevărate. Și inima se bucură când află. Dar este tratat acest sens, Deci Ca o filozofie. Frumos spune. Și merge mai departe în viață. Și citim și alte cărți, auzim și alte cuvânt, vedem și pe alt, și merge mai departe. Nu se lipește de inima. Este inima bătătorită. Și atunci, Mântuitorul spune că vine vrăjmașul și fură sămența. Vine și altul și o plage, de depăsare. Și aici este, de fapt, inima bătătorită. Bătătorită de depăsare. Nu este atenția omului îndreptată către acest cuvânt și către cuvântul lui Dumnezeu pe Hristos. Deși aude, nu-i pasă. Rămâne la nivelul întrejumat. Voi, iată că semânța se întâmplă să prindă puțină credință și intră în inima omului. Dar inima e puțin împietrită. Găsiște piață. Și deci prinde puțină rădăcină printr-o bucurie? Ca atunci când aflăm un sens într-un cuvânt, cum iată, acesta este sensul. parcă o mă și să vedește. Dar când se întâmplă ca în viață, să nu mi se întâmpl, să nu mi se împlinească o dorință, care, iată, a devenit ca o obsesie, se usucă. Acea bucurie nu mai este prezentă în mine. Dacă nu, mi s-a împlinit dorința mea. Dar, vedeți, a avea dorință nu păcat, Este un firesc. <coughs> Chiar și în unele etenii, noi rugăm pe Dumnezeu să ne ce cererea dorința. Că dorim și să ne dorim să facem și fac bune, deci dorința în sine nu e reală. Însă, dacă ea urcă din acest firesc într-o sferă al virtualului, dorința se transformă în obsesie. Și asta este, de fapt, obsesia, o dorință virtuală, nerealistă. Dacă am coborât puțin, din sfera virtualului am rămâne într-un firesc a dorinței. Dar virtualul ne face să ne dorim, să ne imaginăm, să trăim dorința noastră înainte de a o aprea. Și când vedem că nu putem ajunge la ea, nu mai avem de ce să ne crânim. Toată credința, tot cuvântul care atât dată ne-a bucurat, nu mai are ecou în inimă. Și moară toată credința. Și se naște răsbătită. Și se naște nemulțumirea. Și căde în alte deznătești. <coughs> Și așa se întâmplă ca inima să prinde piatră. Să se împietrească față de Dumnezeu. Pe Pentru că ea avea piatră acolo în Ne mai spune pildă că semânța a căzut și în spini. Între spini. Care au un o În sensul că având și sămânța crana din același pământ, din aceeași inimă, ca și pasmele. Pentru că spinii sunt patru Și ne spune Mântuitorul. Care sunt aceste spune? Umplarea după griji, după bogăție și după plăcerile vieții. Toate, toate patruile sunt condensate în acestea trei. Dacă stăm să le explicăm, dar timpul nu ne permite, vom vedea că toate patruile sunt cuprinse în acestea. Și atunci inima se năbușă. Îl primește, iată, cu, primește cuvântul lui Dumnezeu, îl primește pe Hristos în inimă, se bucură de lor. Dar patima face sensibil pe o, Patima ar face oportunist pe om. Dacă am să-l de ce să nu profit. Și oportunismul îi dă o sensibilitate și o labilitate Nu poate rezista în fața Inspiritei. Trebuie să prindă ceva. Că este o plăcere, că este puțină, fără de bogăție, că este grijă. Și aici este vorba de toate duse într-un extrem, Pentru că există și o grijă bună, există și o bogăție bună, iată, care ajută pe alții. Există și o bucurie din ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat aici să ne îndulcim din cele ale Pământului. Că deși, vedeți, Dumnezeu l-a pus pe omul în mijlocul Pământului, nu l-a pus ca să se întristeze i-a dat să se și bucure, ca prin ceea ce îi dobândește să-l slăvească pe Dumnezeu. Însă și ele duse într-un extrem, se fac patii. Pentru că nu mai au pe Dumnezeu în mijloc, în centru, în preocupare, în preocupare principală. Și aici, biscrați, este taina vieții publicești. <coughs> Pentru că ne vorbește despre cuvânt, despre pământul cel bun care aduce Rod. Pământul cel bun care, iată, prinde semânța și aduce rod în suflet. Am zice noi, cine este cu acel pământ, fără puțină piatră, fără puțin mărăcinii? Am zice că în această pildă ne este pusă spre meditație doar lucrarea noastră, lucrarea omului. Doar omul trebuie să scoate piatra sau stânga de sub pământ, doar omul trebuie să plivească schimul. Și așa este. Dar nu cu puterea omului, nu noi cu puterea noastră scoatem piatra. Nu noi putem scoate rădăcina Spinilor. Ci intenția noastră. Dorința noastră. Atunci când constatăm că este piatra, să vrem să o scoatem ea și prin o scoatem și Dumnezeu o scoatem. La fel și cu rădăcina spinelor. Că toate acestea sunt în noi. Am intrat de să, ne dăm, de să ne dăm seama că, iată, nu există pe fața Pământului om cu pământ bun. Și atunci, de ce mai este toată această trudă? Tocmai ca prin pământ pietros, ca din pământ pietros și din pământ cu Spin, se poate face pământ bun. Și aici este atenția și preocuparea unui. Că ceea ce îi preocupă pe om îi îndreaptă toată atenția. Cuvântul la care m-am referit începutul, la începutul uh, explicării acestei pilde, prin care le spune ucenicilor că cei care au avut se nu multe și cei care văd, se nu vadă. Se referă, și trebuie să știi, la preocupare și la neînțelesul faptului că preocuparea principală a omului este împreună rodirea sufletului Dumnezeu. Pământul, deși, poate să fie bun, dar dacă nu are sămânța în el, dacă nu primește semânța, rămâne neroditor, nefolositor. Pentru că preocuparea, vedeți, este ceea ce ne atrage. De exemplu, apostolii sunt preocupați de Împărăția Lui Dumnezeu. Un haiistist este preocupat de ceea ce este în domeniul noi ca profan nati. Cei care sunt de profani, nu înțelegem limbajul. Cei care sunt preocupați de a înțeleg sensul culorii și pot aprecia ei mai bine de ce un tablou cu mai multă acuarele mai valoros decât unul care are estetic, arată mai bine. Noi nu înțelegem. Și multe simboluri și din muzică, noi nu le înțelegem. Dar un artist înțelege, este un alt limbaj. La fel, un filolog înțelege etimologie și este atent la toate acestea. Pentru că îl preocupă. Și fiecare dintre noi în ceea ce facem în fiecare zi suntem preocupați. Și este firesc lucrul acesta. Și nu este rău că suntem preocupați. Însă răutatea intervine atunci când ea, această preocupare a mea, mă izolează sufletește de Dumnezeu. Mă izolează sufletește de Cuvântul Lui Dumnezeu. De ce? Și cum? Pentru că, iată, sunt atras. De ceea ce fac? Rapătându-mă la Dumnezeu puțin, câteva minute, poate câteva secunde peste zi, câteva minute seară, câteva minute dimineața. Și atunci Dumnezeu devine ceva așa, trecător. Ceva la marginea vieții mele. Sau poate nu adânc în inima vieții mele, sau poate prea înconjurat de ceea ce mă preocupă pe mine și nu-l mai simt pe Dumnezeu. O iubiți pe Aici este viața. Câți dintre noi am putea renunța ușor la pace, sufletească? Câți am putea renunța ușor la dragă. Câți am putea renunțau ușor la pânătarea. Dacă este să ne gândim, n-am vrea să recunțăm. Dar totodată vedem că alte lucruri ne opresc să gustăm din ele. Și acestea sunt piedicile din pământul inimii. Și ne pune, iubiți credincioși, biserica. Această pildă. Ca să medităm, să vedem, dacă iată, suntem după cuvântul apostolului Pavel, care și el avea o preocupare, și el avea o acolo. dar preocuparea principală era, firește fiind apostol, să propovăduiască. Am zice, noi nu suntem toți apostoli, nu suntem toți preoți, să propovăduim, să fim atenți, față de Cuvântul Privesc. Nu suntem, a zice eu, preocupați și nu ne este misiunea noastră aceasta. Dar sedea noastră este. Nevoia să este. Și această nevoie, iubescele Rigiuși, să ne înlume să căutăm. Nu mai mult decât ne este necesar pentru nevoia să Atât măcar. Și având pe Hristos în viața noastră, în preocupările noastre, să-l introducem în intimitatea sufletului nostru, atunci este ca și când îl primim și rod bun va avea, zice, în Evanghelia de la Ioan, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Și să ne gândim toată preocuparea noastră: dacă nu avem liniște, dacă nu avem pace, oare mai suntem noi, vii, mai gustăm de ceea ce ne-a preocupat? Totul, toată viața devine fată. De ce? Pentru că lipsește esența. Și dacă lipsește esența, iubire este ce? Cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis prin Fiul Său, vrea să se pună în inima noastră. Și, și primind în inimă, putem spune și noi, iată, eu nu mai trăiesc, am murit cu Hristos și Hristos trăiește în mine. Amin.